Uh, hej och välkommen till uh, Podcast Select, uh, avsnitt nio. Uh, Men idag har jag förutom mig själv uh, återvändande blumstrand. Känner känna? Uh, vi har Rågor. Och uh, någon som har helt enkelt bytt inventari i den här podcasten, Linus. Sverige! Typ. Är ja, det är faktiskt sverige match. Ah, i morgon när ni lyssnar på detta: Sverige-Ryssland. Ja, men vad hade det med podcasten ja. Ja, Det var passande att säga Sverige. och så. För, för att den är svensk podcast, vi ska vara nationalistiska och allt det där. Så du hälsar om Sverige. <laughs> blir det blir en Tumblr-post på en kvart. <laughs> <laughs> oh, Podcast-nazisten nazisten, nazisten, <laughs> Blumstrand är igång igen. Nej, det uh, Det är ett tajt uh, då, tydligen. Fick jag order av mm. så att uh, Innan vi ballar ur så går vi in på första topiken. Uh, Alien Isolation som släpps uh, Idag när vi spelar in detta Och det släpps igår när ni lyssnar på detta Om det är onsdag som ni lyssnar på Ja, precis uh, Recessionen är på väg men innan den kommer upp Så har jag faktiskt gett Roger några minuter Och uh, Gett till er sina första intryck Av spelet so far Så det är bara Take it away Ja Ja, vad ska man säga Alien Alien Isolation, det var som liksom, <tänkning> man tänker Alienspel spel kanske man inte har Några större så här, Bra minnen av dem, förutom kanske på den gamla Goda tiden när man körde kanske Alien 3D något till Playstation Allt annat än Colonial Marines Ja, precis det har inte Spelade varit. någon av Colonial Marines? Ja, jag, jag, jag köpte det på Rea någon gång Men nej, det var totalt värdelöst <här> eh, Och <här> Men det här har faktiskt sett väldigt bra ut Det här spelet tycker jag, de har maknats det Ganska mycket och, det är ju ett första personspel. Det som jag uppfattar som det som folk uppskattar mest, det är stämningen och atmosfären, när de verkligen har nejlat den, den här retro-atmosfären så som man på 70- 80-talet såg framtiden. Små, små skärmar som på VHS-tv-apparater, liksom inbyggt i ändå liksom väldigt mm. futuristisk miljö. Det stämmer ju. Det är ju precis som Alien-filmerna ungefär på det sättet. Det är samma så och det ser ut. Det Så det man, man igen allt. miljön från filmerna? Typ, bara, ah, det är inte exakt likadant men pretty much liksom. Ja, alltså det, för det är samma sorts grejer som finns. Samma sorts datorer och samma sorts. Uh, ja, alltså det ser ut ungefär som det ser ut i de rymdskeppen som var där. Fast nu är man ju på den här basen då. Som, uh, en fråga, hur långt har du spelat spelet? Uh, jag har väl spelat nästan halva. Och hur många timmar är det? Uh, kanske. Uh, 6, Då kan jag säga direkt att det är nog längre För jag hör att många säger att det är mot 20 timmar mm, Okej, okay. ja äh, mm. Men det känns som att jag har kommit Ungefär hälften i upplandet okay. ja, äh, du kanske, Jag vet inte vilken svårighetsgrad kör du på Jag kör på normal nu första gången mm. För jag vet en kille, Ryan McCaffrey På idén spelade på Hard och då stod det att äh, Det här är liksom The way to play the game, de säger det liksom När du väljer svårighetsgrad Ja. Och han var otroligt frustrerad uh, Och jag vet sen en annan recensent som spelat på Medium Han tyckte det var lagom svårt liksom. Alienen ja. hade liksom ett övertag självklart Men det var inte så här att han liksom Fick grå hår av det Nej. Nej, jag du att tycker det är ju... väldigt upp... alltså, den, ing... den, har... den är inte pre render, Den går ju inte ett st st ständigt såhär Stealth-mönster som det är i många spel Utan den är liksom Dens väg är random-genererad så att säga ja. Och den tar hänsyn till vad du gör Känner du att det är frustrerande? Nej, jag tycker det är fantastiskt härligt För att, uh... Alltså hela, det är, jag, jag, är, jag är ganska glad att jag kör på kör för att jag trodde inte jag skulle våga spela det på spelet överhuvudtaget, för jag är så jävla har när det kommer till skräckspel. Uh, Hur men, läskigt är det då? Ja, vad, är det för, vad är det för typ av skräck? Alltså det är mer det är mer spänning än det de Ja, alltså jag som det ja, inte har varit på, Jag trodde men, att det eller. skulle vara som kanske all som jag spelade att det var som liksom ja. det här man väntar på att bli jätteskräm hela tiden. Men det här är ju mer det Visst är det sådana här, lite jämskära, fast det är mer som, som i filmerna, ni får jag sätter det kommer ett, ett pys, kanske, när de smyger, du vet, så här, som, som det brukar hända i aliensfilmerna. Det kommer någon, någon snabb som. Ja, någon snabb som lossnar. Sånt är ju ja Tack, det räcker. <laughs> uh, då ska, och då ska man inte ha Linus i PS4 och chatta samtidigt som man spelar det. hade jag gått och jag hade fått skita ner mig. <laughs> uh, men awesome. vad skulle jag säga? Uh, <laughs> yeah. det, det är mer det här, alltså. Tryckta stämningen Och det här Hela ljudbilden är ju fantastisk på spelet och man, Speciellt när man kör med hörlurar då, man, man hör ju hela tiden Eller inte hela tiden men Man hör ju när den här är i närheten Han springer i väggarna Han springer i golven Eller limpan Ja Eller jag Sitter man då i en, till exempel en ventil Eller sån vent, Så hör man liksom vilken sida den springer på Och så här Och tycker det är riktigt riktigt häftigt Jag får en vacker bild framför mig Där limpan är en cenomorf just nu Ja, nej, jag, hoppas jag hoppas verkligen att det var en ventil du sitter i. Sånt. Nej men en ventil alltså jag vet vad heter det? Ventil. Så, Tror det. En som sån, sån lufttrumma heter det. Ja, riktigt slim. men alltså det den här själva stämningen är ju fantastisk och det är ju sättingen som gör det också med ljusättningen. just att det känns liksom som en, det känns ju som man är i, i en alienfilm. Är är det alltså är det för alienfans eller kan vem som helst hoppa in till den här typen av spel och tycka om det eller hur, hur är det? Eh, man, man behöver absolut inte ha sett filmerna men det är ju alltid en, en lite kul grej för det är ju man, det är några gamla skådespelare det så upp alltså inte, alltså, ja, man, man, man läser i olika loggar och sådär och man läser om dem och vad som ja, det, det, här, det här utspelar sig 15 år efter första filmen Så det är mycket referenser för folk Ja, det, är är ju, man, det går ju ut på att man kommer till den här basen då man ska ju utforska och så, man spelar ju Ripley's dotter. Eh, hur är hon som karaktär hur fungerar hon? Jag tycker hon fungerar bra. Hon påminner ganska mycket till rösten om eh, om själva om eh, Ripley själv tycker jag. Samma så här eh, korta koncisa svar. Eh, hon är väldigt eh, tuff faktiskt. Hur är det? Nu vet jag inte hur mycket voice acting är men hur är den biten? Det tycker jag fungerar bra också det, det Alltså jag ska säga Första timmen av spelet så var jag jättemissnöjd Jag tyckte Det var, det var tekniska det, det hackade liksom i mellansekvenser Och munnarna är ju inte Det är inte någon bra motion capture med munnar och så, Utan några ser upp och ner som de vill liksom. Spelar du på PS4 eller Xbox One? PS4, ja okay. Så då var jag jättemissnöjd Men det, det försvann liksom Efter ett tag för att det är inget man tänkte på sen Utan det var, det var det bara den här stämningen och komma in i den ena alltså det... så det är mellansekvenserna är väldigt underwhelming så att säga uh, Ja de, de är ju skitsniga men de är fortfarande så här hackiga det är, alltså det, de går lite långsamt det är som att liksom, de som en del inte hänger med riktigt i, i svängarna men Det är, det är... Lite dålig bilduppdatering helt enkelt uh, det, det... Nej men alltså är det förunderat? Eller det, det är, för, är förunderat Ja det men är... det spelar ingen roll vilken maskin du spelar på Nej det, men det är inget som Det, det störde mig lite först i introt För intret var det lite, lite längre än de här Människorna som kommer ut Så nu tänker man inte så mycket på det Men det är inget som Som sagt spelet växer för varje gång jag spelar det tycker jag Och det är bara en sån här grej som att <coughs> Jag kan berätta en, en rolig ingen spoiler Men det är en, så hur, spelet, liksom, hur, hur, hur man kan utnyttja spelet På ett sånt sätt liksom, det, är, det går ut Man, man möter vissa andra sorters ja, typ Människor i spelet Som vill döda en Uh, och det, det bästa är att hålla sig undan För att man ska ju inte använda vapen Under taget de det, det ledar ju någonstans det, Finns det vapen? Det finns, det, no, det finns vapen ja Men som sagt skjuter man så har man ju en ä, alien uppe i asen direkt Som jag uppfattat är så är elkastan I bästa vän det blir riktigt jobbigt Ja uh, den har jag precis fått nu Så att, uh, den har jag inte testat så mycket Uh, I alla fall, det här var ju ett ställe då när jag behövde komma, komma igenom ett rum Och det var två människor i vägen då, som stod där, Och visar jag mig så skulle skjuta Så att jag har ingen chans att komma förbi där Då, då har man lite sådana här hjälpmedel som typ en exempel. Uh, man kan kasta, så går de och tittar vad det är den låter och sådär Så jag tänkte att ja ah, men jag vill förbi dem här Så jag kastar den liksom bort i hörnet, farasida rummet Så kan de gå bort dit så kan jag smyga mig förbi Så jag kastar iväg den här grejen då Och de tittar upp så och, går och liksom börjar närma sig Och då från taket så dyker den här jävla Xenomoppen ner nice. och, och de, de, de plockar upp sina vapen Och skriker och börjar skjuta allt vad de kan Och jag, och jag sitter igen bakom lådan Så det enda jag hör är bara Och så blir slaktad Och då samtidigt som detta händer Så tittar jag upp och då kommer den tredje gubbe Som undrar vad fan det är som pågår in i de dörren Och då ser jag att Xenomoppen titt tittar upp Och börjar springa mot den andra gubben då och han rusar iväg då, och den efter Och sen hör man i rummet intill Pistolskott, och sen bara slapp, slapp, slapp, slapp Och sen Blev det tyst igen, och då Smög jag sakta fram, och då var det bara Massaker liksom Och, ja. och det, var, det var inte så jag hade planerat För jag hade planerat att kasta den till dem Så att jag kunde smyga förbi uh. Och detta var inte förunderat Nej nej, det hände alltså, när jag gjorde det liksom, i, i realtid liksom. det var... Kändes det som att det kunde hända på samma ställe igen Eller var det liksom helt random så att säga eh, Det kändes helt, helt random för mig det vet jag, Alltså det är ju vissa ställen så, så kan man gå ganska lugnt Då vet man att, eh, hör man inte Alien någonstans det är den här grejen. Man hör ju när han är i närheten Det låter i luftrummet och sådär Så, där. så att i vissa, det känns som att i vissa rum så är det meningen att den inte ska vara överhuvudtaget. i taget. Uh, och i vissa rum så är det med att han ska vara där Men sen kommer det sådana ställen också För att ibland så gör man något ljud Till exempel så uh, kanske den Hoppar ner från luftrumman och ner på golvet Och börjar gå runt och kolla in i rummen Och sådär Och då gäller det ju så fort som fan att gömma sig För att den ju mycket snabbare än vad Alla andra på skeppet gör Så att får den syn på en och börja jaga Då är det bara att löpa uh, Tyvärr så hinner man inte så långt För att varje gång jag den har sett mig Så har jag precis dött vi har ju många lyssnare som har spelat säkert Outlast Playstation 4 ägare som hade den sedan releasen Och fått Playstation Plus, hur tycker du Outlast Är jämfört med det, för jag tror att du har spelat Outlast va? Jag har spelat en och en halv timme Av Outlast, sen vågar jag spela med Så är det en <laughs> fråga då, är Outlast läskare än Alien? Det är, på ett sätt så är de ganska Lika, det är det här Ja det är första person Och det, är, det, är, det känns ju jag, jag tycker, jag kan ju spela igenom Alien utan utan att bli rädd på ett sånt sätt som att jag mår liksom psykiskt dåligt i kroppen. Vilket jag, vilket jag gör av Outlast. Alltså jag, jag får jättklappning. Jag mår jättedåligt eller det. I Alien sitter jag mer så här spänd. spänd på vad Jag vill se mer och vad som ska hända. För att jag vet inte om det beror på att man har sett alltså, filmerna. Och så där. Man, man, man, man, det känns som att man, man känner den här scenen på ett annat sätt. Man vet hur den reagerar och vad den, hur den agerar. Är så Det är ju tror... och spännande men jag är mer terrifying och disturbing typ. Ja, precis. Det här, är, det här sitter man mer på helt spännande på ett annat sätt. Man är inte så här dödskrämd. ja men jag, jag kan säga jag blir vetsken också, men inte på samma sätt. Det är inte så här det är väldigt svårt att förklara. Jag, jag säger bara att jag vågar inte spela Outlast så att det är, jag är livrädd för det. Men Alien det kan jag spela och fortfarande var livrädd, men jag kan fortfarande ta mig igenom det. Okej, okay, så om man inte klarar outläs så betyder det inte att man inte kan ge Alien en chans. Nej, jag tycker man ska ge Alien en chans då för det är, den här det är mer tryckande skrämma skräm, speciellt har om man sett Alien-filmerna så vet man ju alltså det, det har, där finns det också som tryckande eh, Rädsla när de sitter i någon i ett rum och de hör den här springer runt vet du, och det är så tyst mm. och så här, precis likadant är du i spelet. Och så har man den här raden som Piper så man kan alltid man har alltid koll på vad alla vad det finns folk liksom och så där. den ser de åren då. Den pipis så pip pip, pip pip pip pip pip Ju närmare den kommer och sen så, så står man där och vet inte vad man ska ta vägen. Och tror den ska komma, upp, bara, komma runt hörnet. Men då kan det vara att den kryper under en eller över en, så, den den. så man ser ut den som det är väldigt väldigt så här ja sagt tryckande Skrämsen, äh, så. Skräcken känns ju mer som det är katten och leken Och typ känslan att du, du kan ändå liksom med den här Lära se var han befinner sig ja, ja inte hela tiden Det är bara om, om den är liksom i, Inom hundra meter eller vad det är och sånt, så, där den, så det finns ju sån liten mätare på som tickar ner ju när man den kommer och så där. Det är likadant med människor också Mm. Och sånt där man har den till, Och den, den, den går man med uppe ganska mycket För att varje gång man kommer in i ett rum Så trycker man upp den och håller in då R2, tror jag Det Det är din bästa vän helt enkelt Ja det är det Och, och det, det här blir skärpdjupen För att trycker man in ärvet så ser man den Det ja, så, är jag skarpt alltså ja, ja. Och sen, Men det finns det en knapp också som gör att Håller jag in då L2 tror jag det Så skiftar skifta skärpan från Den här apparaten Till omgivningen mm. Så man kan hela tiden hålla på och byta däremellan vilket är ganska coolt. Det är som man du vet när man tittar upp överallt så där det är ja. snabbt. så fokusen det, ligger på omgivningen eller ja, marken. Precis. Och det, det gillar jag att man kan skifta så för det, det ger en väldigt, väldigt bra känsla av att spela det känns naturligt och det skapar en viss förbi mm. med vad jag ska fokusera på maniken eller ja. min omgivning och sen när man kollar ner på den Så kan man ändå se lite ofokuserat Kanske på att Cinemorphos springer förbi ja. och det kan vara ja, förbi är ju en bra känsla Eller så är det en bra känsla Men det är en väldigt Pricksäker väldigt trix, trix, Pricksäker analys av detta spelet för Man vill inte krypa in i en luftrumma liksom, för att, Nej det, <laughs> jag, jag, jag, jag, jag hoppade in i luftrumma en gång För att jag skulle gömma mig för den och den är ju sån att går det någonting förbi i luftrummet så öppnas den. Och jag satt ju där inne och liksom väntade på att den skulle gå förbi. Men då gick den så nära så att luckan öppnades. Och där satt jag ju med lampan tänd så jag lyste ju <laughs> rakt på den här jävlaren så den flög in och sen var det slut. Så den kan, det är väldigt följa, in mycket. Efter, den kan följa in i ventilationssystemet. Ja, den, den, den lever ju ganska mycket där inne. Så det är därför man, man sen blir man alltid tvingad att krypa in liksom, i sådana grejer. gebar för att man måste ta sig runt. Man får ju uppdrag om man ska. Det går ju ut på liksom, först att utforska, så man hamnar ju på detta stället inte på det sättet som man trodde att man skulle göra, eh, så att då gäller det ju att ja, undersöka, undersöka, undersöka Och det är, ja, jag är suger att jag ska spela det vidare nu ikväll, jag är väldigt, väldigt imponerad än så länge Ja, nej men det är som sagt du när du har spelat det, jag kommer personligen plocka upp din när det blir antingen Playstation Plus eller väldigt billigt för att jag jag är väl inte ett jättestort fan av den typen av gameplay. Jag ser mig fram emot typ Evil Within och gillar den typen av Survival Horror mer. Nej, jag, jag trodde att det här skulle vara lite, alltså att det här skulle vara. En, det känns väldigt genomarbetat, vilket jag gillar. Det känns som ett storspel. Tycker spel, tycker det ett bra spel helt enkelt. Det, det gör det. Och jag tycker det är värt pengarna om man ska köpa det nu, om man nu är sugen på det. Men kan du se målgrupper som ni inte tilltalat till kanske? Typ om man, att det kan bli frustrerande och sånt som jag sett andra sen pratar de väldigt långdraget För det jag känner lite personligen är att jag hör, när jag hör att folk snackar 20 timmar Och även om det är downtime från Alien-tiden så är det väldigt mycket så här Akta dig i 20 timmar, 15 timmar känns ja, jag men vet... det, Nej, jag tycker inte att, jag, så att jag, tycker, jag, har, aldrig, jag har inte haft tråkigt det är enormt, Jag sprang vilse igår en gång men det var att jag hade missat en dörr Men annars så spelet tar jag vidare hela tiden Mm. Eh, och det är sagt, man får lite så, Syn på vad som hände innan Alltså de går tillbaka, lite tillbaka tillbakablickar så, så man får lite annan information Som man liksom inte visste om innan Ska man se Alien-filmen innan man spelar Om man Även om man har gjort det men bara får liksom Fräscha upp sina minnen ja, det, alltså, ja, ja, man har ju nytta av det För att eh, det är sagt man, Det är personer som man känner igen från, Både som nämns i filer Och lite videofiler och sånt Så eh, det tycker jag Man ska göra i så fall Uh, det är inte för att jag har gjort det men jag har ju sett de filmerna så många, många gånger så att man, man kan dem utan det i princip Ja, alltså, vi kanske ska gå vidare till nästa segment och nästa spel uh, Middle Earth Shadow of Mordor uh, som vi alla har spelat eller hur? Ja Ja. Kan du ge dig fan på? Sär ju han som hade <laughs> Linus. Åt och två ja, Det, är <laughs> timmar. Alltså, det är Linus Linus har platnum i Shadow of Mord och han har platnum i Rogue alltså, Leg han har platnum med allt det är ju liksom, det är värsta pick-up Han bara, bara nah. gå fram till mobil och visa sina platinum så bara tjäna bara krulla <laughs> det, det är all in. Alltså Rogue Legacy är en sak liksom, det är verkligen yep. Ja, det är något du var stolt över. Men uh, nu ska vi inte prata om det och fokusera på mig utan <laughs> Det är ingen recension av Linus alltså. Shadow of Moror. <laughs> ja, precis. Uh, vad, hur långt har folket kommit i spelet? Vad tycker ni överlag? Jag är precis kommit till andra området. Norden. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är det. Första området var ju extremt deprimerande. Och, alltså det, det var ju stämningsfullt. Men när man då kommer till någon andra området som är med grönska och guldgröna skogar. Och... Alltså det finns sånt också. Det var skönt för att jag tycker också. Jag, ja. jag, lite, jag har bara spelat i fyra, fem timmar kanske sammanlagt. Så jag har ju haft så mycket annat att spela. Men jag har börjat tröttna lite på, på första det området liksom. det, Och då har jag fortfarande inte dödat den här första snubben Ratbag liksom menar du? Ja, ja, jag kommer att vara kvar där ett tag till antar jag Rathbag är ju förresten spelets bästa karaktär tycker jag Ja, jag har träffat honom också Han verkar, verkar inte vara sympatisk <laughs> Kanske, men ja, Vad bra att också eller honom ja. Ta vara på det Ja, jag gillar jag, jag gillade också äh, äh, Ratbag, men vi ska försöka undvika så mycket spoilers också. Det roligaste är att de kommer in i någon sekvens och de spelar hans Ratbag-musik som är där, murr, murr", fast -style <laughs> det är lite såhär fast ork Jag gillar verkligen <laughs> det. det. Det sätter tonen snyggt. Alltså det, det jag tyckte var lite äh, jobbigt i, äh, eller förvirrande i första området är att äh, under, nästan hela första området så har du två stycken storylines som går parallellt. Du har mm. dels en storyline där du försöker äh, hitta han då som dödar dig. Och äh, din familj. Äh, och sen har du den här storylinen med äh, äh, Sagan och Ringens Svar på Jaja Bings Gollum. Äh, <laughs> ja. Äh, Mästa. Snälla. Jag, <laughs> jag klarar inte av honom. <laughs> äh, där han då hjälper till att få Cellen Brimbo då att äh, få tillbaka sitt minne. Uh, det försvinner rätt snabbt. Jag vet inte, nu har jag precis bara kommit till början av uh, del två Jag antar ju att du får försätter med den biten. Jag kan säga så här att jag tycker att uh, första området känns mer som en uh, det känns som en leks lek Alltså det känns mer som en sandlåda. Det känns lite nästan ofärdigt området och står uppdragen där är väldigt mm, nej, de är sämre. När du kommer till Nordendock dock uh, så blir saker och ting mycket bättre tycker jag. Jag tycker karaktärerna är bättre. Jag tycker det känns som att att spelet får lite mer en väg alltså som du följer. Och känner, okej, okay, det här är uppdrag 1, 2, 3 i det nya området då? Och det tickar på på ett skönare sätt. Och jag tycker även att det första området avslutas lite väl abrupt. Och jag bara, okej, okay, yeah, ja. Okay. Och så lämnar man området väldigt plötsligt. Och det känns alldeles som att blir en avslutning där. Så att, eh, Första området känns liksom, det är ett bra ställe att lära sig spelet på. Men andra området är en favorit. Dock tycker jag, The Camps, alltså där många strongholds där orkerna finns. Och warships, de alltså som de ska slakta... De finns många där de och de borgarna tycker jag är bättre i första området men bara omgivningen överlag som sagt när man kommer dit man bara a ja gräs typ utan något som en stoner. <laughs> um, så att um... jag har fråga alltså, jag har bara spelat äh, inte jättemycket men jag, det jag har gjort det är ju tagit liksom, gått och dödat de här ja, alla som är liksom, i den här äh, Nemesis grejen alltså försökt ta hand om så många som möjligt. Du har satt fyra stycken då eller? För det är det man ska uh, göra innan man kan avancera det. Ja, de ersätts ju hela tiden. Ja, nej, jag, det, dör. jag, jag dör hela tiden. Jag Men alltså, det, jag vill bara veta att det är det man ska göra. Man ska ta död på dem. Man kan inte göra någonting annat med just de här underhukarna. Man säger så de ska dö. Liksom. Fun fact. Eh, när du dödar en eh, ork. Eh, mm. Om du inte hugger huvudet av Liksom decapitate style. Då finns det en chans att komma tillbaka. Det vi fick jag lära mig igår, vilket är jävligt coolt och kan vara frustrerande. Sen tycker jag också att det är lite synd att du kan inte hugga av armar och fötter. För alla som sett och ringer i filmerna vet hur sexigt det är typ man hugga av händer och ben på Urukais. Så att jag är lite besviken okay. på att du inte kan hugga av lemmar och sånt på, på ett medel. Liksom. Liten dismemberment-fest liksom. Ja men precis, typ... Um... Alltså det, hade alltså det sådana grejer, det går tillsammans med Nemesis-systemet. hade ju varit gjort det här om om Men än ännu mer fantastiskt Typ hugga av ett ben och så dör man med att han kommer tillbaka Eller att han flyr och så kommer han tillbaka med träben istället liksom. Det har varit ascoolt <laughs> han, skulle... han får väl en massa så och sånt man, ja. Han, ja Jag hade bara velat ha mer, liksom, lite mer dynamiskt Att hugga av ett ben typ Eller någonting att en typ springer upp och käkar på hans ben Så tappar han benet, kommer tillbaka, då har träben typ Ehm um... Eller sitter i en rullstol, jag vet inte när de har sjukförsäkring på den tiden. Sitter i att... rullstol? <laughs> <laughs> ja, ja, men jag vill bara veta så jag spelar spelet alltså typ fel. Det är, det är mer Nej, att man ska förbjuda på så många som möjligt. Alltså saknat är alltså, sak att det, men det är lätt att det känns som huvudspelet och det är inget fel. Det är ett jä jättebra tecken. För att jag har jätteroligt med det. Jag har spenderat mest tid på det om någonting. Jag har spelat 13 timmar och jag har två storymissions kvar. Det finns bara 20 vilket är lite underkant. Så är det en person som inte gillar att latcha och, och hålla runt med att göra sidouppdrag och sådär. Men sen Nemez, jag vet inte, det känns inte som siduppdrag. Jag tycker det är så pass engagerande. Och typ att bara gå och hitta Intel om alla gubbar och Ja, oh, han är rädd för typ eld. Så om jag hittar han med en bas men men brasa så kan skjuta en pil på den brasan så börjar den brinna och då är det bara ner och bara köta järnet eller typ skjuts den här buren springer den här ut och käkar järnet eller skjuta ner den här köttbiten så kommer det tre stycken category så det blir bara madness och den biten gör att det känns väldigt taktiskt och väldigt rewarding och spela för man känner bara yes I just my brain och det var roligt liksom på vägen dit. Men är det varierande genom alltså varierande och sånt? Storyuppdrag tycker jag är ett varierande speciellt när man kommer till nya området Ja, jag, har bara jag, vet, jag vet inte vad den andra tycker, men jag tycker det är rätt schysst variation. Det är ju bara 20 stycken så det är inte så svårt att variera sig egentligen. Nej, alltså visst det är var variation, men det är alltså små grejer också jag satt att störa mig på äh, i slutet på första området. Nu det är mer sån här äh, klassiska grejer i i spelet när man ska följa efter en äh, vänlig NPC då äh, för man ska ta sig från punkt A till B. Äh, antingen han går alltså i sån konstigt takt så att går du själv alltså bara vanligt gå då kommer han gå ifrån dig halvspringer du, kommer du springa ifrån honom jag fattar inte varför det är alltid så i varenda spel att du kan inte ha samma pis som eh, den vänliga npc Jag upplevde faktiskt tvärtom Personligen där Och att sen Om du bara står still i början När han pratar Så behöver inte du inte klicka på en knapp Utan han går Ja liksom... men det är bara till en viss det, det, går, det går bara till en viss bit Men jag upplevde bara Varför kan inte ha det så hela vägen Jag upplevde dock bara Att de hade två tempon Antingen gåtempo Eller springtempo Och det var antingen det en eller andra Jag vet inte Uppenbarligen har det olika upplevelser Men jag upplevde Jag, jag vet exakt vilket problem du menar Och jag, jag vet att Assassin's Creed Har problem med det jätteofta Ja men alltså Det är, uh... ingen, det är, ingen, det är ingen stor grej Det var bara något Jag Nä. sitter och stör mig på spel. Ja. Uh, det är definitivt inget som sänk, sänker upplevelsen mm. i spelet uh, Den som har mobil som bussar och slänger bort den. Uh. <laughs> Icke brännbart, tack <laughs> Icke brännbart <laughs> ja. Hel avfall sen, sen måste jag säga att jag är lite besviken på Gollum Han har en jävligt fin en sång i spelet Men det är typ hans höjdpunkt, vilket är en besvikelse Ehm uh. Ja, men alltså, alltså mo Både Motion Cap... Alltså, de har ju tagit in uh, original-skådespelare från filmen också. Andy Serkis. Uh, alltså, de, det är riktigt bra gjort, men jag har fortfarande problem med han som karaktär. Uh, jag tycker han och Jaja Bings är det värsta som har någonsin har hänt filmer. Men... jag uh, <laughs> lär jag säkert få hela internet på mig för att göra en jämförelse Men... Uh, jag vet inte. Det, jag tyckte han tog för stor plats i... Uh, i första området. Även om, även om det är väldigt stor det finns ett anledning till varför han är där och uh, han gör som han gör. Men uh, Jag håller nu med det blir där att uh, höjdpunkten var nog när den, den låten när man går med honom. Ja, jag vill, jag vill ha en uh, LP på det och, eller och skriva Harlheim, LP. Liksom. Herregud, vad är 50 år eller typ hipster <laughs> vet du, det, och Gollum LP på väggen. Det, är det är, det, är det <laughs> Eller är det är Nej, det är ett miniprojekt. Uh, ja. Du har ju två minuppdrag i första området. Du har ju dels den golum uh, för att uh, få sälbrimbar uh, och uh, minnas uh, vad som hänt innan och sen då uh, din jakt efter den här Black han, han som dödade hela din familj i intspelet. Du ska hitta massa gamla saker och typ. Hålla i dem och så. Yay! Flashbacks. Ja, precis. Ja det vet jag. Uh, vad, alltså, det här ju från, det är Warner Bros som har publicerat detta. Ja, det är som ligger bakom det Precis uh, Många har ju dratt jämförelserna med Assassin's Creed och Batman Jag vill säga en sak Jag tycker de gör allting bättre Både när Assassin's Creed och Batman När det kommer till gameplayet Alltså stealthen uh, Själva fightingen uh, Allt typ Jag tycker de gör det bättre än båda de två För många, jag vet att många klagar bara, Åh, När det kommer ut, utan och han har Eagle Vision Ja, typ. men is a Wraith typ Ja, okej okay. Makes sense Alltså det känns ju väldigt mycket som S&S Creed, det kan jag inte, jag menar om du ska, om du ska sno, sno från de bästa, men jag tycker det står på sina egna ben så det känns inte som en copycat och den gör allting bättre i form av gameplay och stealth element jag vet inte vad ni upplever men jag känner verkligen att, att slåss i spelet är mycket roligare än Batman tycker jag, det är lite mer, lite långsammare, lite mer taktik och speciellt nu ska slakta Warchief som bara, som bara effektivt använder vissa attacker på. Och sen då stealtha, liksom att du inte kan... Nu kommer det i Assassin's Creed att ha en liksom dedikerad stealth-knapp, liksom här. här. Uh, Men jag tycker det bara känns jäkla bra på något sätt. Uh, så gameplaymässigt är det verkligen 10 out of 10 för mig personligen. Tycker det är bra mycket bättre än Arkham och uh, Assassin's Creed hittills. Men alltså, du har ju... Det känns lite som att du har mer uh, tools i din toolbox i striderna än vad du hade i uh, Arkham-serien. Helt klart. Det är mycket mer uh, grejer runt omkring både combos och finishers och hela den biten. Så den tar ju den tar, tar grunden från Arkham-systemet och gör det bättre, som du säger också. Nu hade Linus en åsikt där. Ja, det är nog på. Nu försvann där, Linus. Där försvann Linus. Ja. Då kan vi prata vidare om att Linus kommer tillbaka. Kan vi? Uh, jag, jag vet inte om jag ska hålla med dig där... Uh, eller Assassin's Creed uh, Visst du, nu, du har ju en, Äntligen får vi den här uh, dedikerade ställknappen i Unity Men jag tycker att uh, Alltså hela animationssystemet uh, det, är inte, det är inte Rippat från Assassin's Creed Men det är väldigt likt Och det, gör, det är väldigt uh, På samma nivå som Assassin's Creed Förutom att det är en del grejer Som är lite mer irriterande här Än vad Assassin's Creed uh, Har på de senare åren Eh, när man ska gå neråt så är det inte alltid knappen vill som man vill. Men eh, till skillnad från Assassin's Creed där du då eh, i spelen upp till Unity eh, när du springer så helt plötsligt kan du bara hoppa på en byggnad bara springa upp. Utan här måste du verkligen vilja springa upp på byggnaden för att han ska springa upp. Vilket jag gillar faktiskt att vi har simplifierat i de tidigare Assassin's Creed men det, det var trevligt på ett sätt men det skapar också problem vilket de problemen uppstår inte här. Nej, precis. Det, det är förhoppningsvis borta i Unity också nu när du har en dedikerad upp- och ner-knapp. Ja. Eh, annars, alltså... så so för alltså jag, jag verkligen gillade de första åt, nästan, nästan åtta timmarna i Shadow spenderade jag bara och leka med Nemesis-systemet. Eh, Jaga på åker, eh, fixa Intel på dem, bara leva rövar innan jag ens gjorde något story utdrag. Mm. Och det är alltså... I min mening så är det absolut bästa sen, äh, sandlådan äh, Jag har spelat på väldigt, väldigt länge Hela mm. nemes För att man kan ha så skoj med det. det tar upp så stor tid Jag skulle säga att det är äh, Jag skulle nog säga att det är bättre när Näsens Creed på typ alla punkter Mer eller mindre när det kommer till Förutom, alltså gameplaymässigt så är det bättre Näsens Creed på de flesta sakerna Uppdragsstrukturen också äh, nu, nu hoppas jag ju inte kommer blir bra mycket bättre än de senaste spelen För jag personligen har Hå, menar med du med dem. uppdragsstrukturen? Nej men att Assassin's Creed så är det väldigt mycket Vi har väl typ tio stycken obligatoriska eh, Tail-uppdrag Nu ska springa efter någon gubbe eh, Vilket vi inte har den repetitiva grejen i det här spelet Tack och lov eh, Jag skulle säga att vi har mindre variation i mål Än vad vi har i Assassin's Creed I alla fall i första mm. området o uh, uh, Tycker jag vi är ex Exempel på det Jag vet inte jag eller alltså, du menar alltså om vi tar gollenbiten att du ska sticka till ställen och gräva upp någonting? Fast ja, det nej, problemet med att ta tailuppdragen var väldigt tidig i Assassin's Creed ibland och de ja, fungerar, nej, nej, de de fungerar det, inte i alltså... vissa miljöer liksom, för att de fungerar i, stor, i, i, i liksom, italienska städer men det fungerar inte typ ute på en ö ibland där det bara finns palmer tycker jag. Det känns väldigt forced ibland. Nej, uh, nej, så... nej alltså, jag, jag är också en av dem som uh, verkligen gillar att de går bort från att uh, uh, ha uh, alltså blir det upptäckt så är det kört. Uh, Tiduppdragen har aldrig varit uh, Min favorit i Assassin's Creed Jag tror inte det är någon som gillar dem uh, och, och, Än så länge så har man inte det I, uh, i Shadow Jag tror inte det kommer heller Men uh, Shadow lever På sitt Nemesisystem Och det, jag var hyper för spelet innan Men sen samtidigt visste jag att Nemesisystemet Var det som kunde få spelet att falla uh, Eller bli riktigt riktigt bra ja, Det var det och, allt jag alltid hängde på för, Och det är ja. de som inte har det nästa generationen. Hur ser det ut för dem? Jag gissar att det är set characters bara. Uh, de har då. inte det systemet där va? Nej, de har alltså, de har inte det här dynamiska nemesis systemet Men de har ja. ju fortfarande Sauron's Army, antar jag. Mm. Med, men de har inte det här dynamiska att de här och sen de kommer ihåg dig om de har dödat dig, får ner skars och hela den biten. Det känns ju mm. som att spelet lever ganska mycket på det här systemet. Så ja, och, de, det känns... och systemet är perfekt i ja. princip. Så att var... <laughs> Jag skulle inte vilja spela detta på en av eh, de äldre konsolerna. Nej, alltså, det är väl, alltså nu är konsolen 8-9 år och det är väl ett tecken på att nu får, de, nu får de ta sig kragen och sluta. Jag förstår att det är ekonomiskt att, att de vinner på att släppa lite grann konsoler för det är en otroligt stor installationsbas men... jag, ja, jag men nu kommer det till sådana kompromisser att precis, det nästan börjar lägga Precis, och nu börjar vi se att de har tagit bort liksom ett fundamentalt del av spelet för att om inte jag hade haft Nemesis-systemet så hade jag känt att spelet var typ 7 för mig. Alltså utan Nemesis-systemet så är vi, då vi är ner att du hade det varit ett mediokert, en mediocre klon av Assassin's Creed nästan, skulle jag säga. Mm, ja, alltså, i, alla, i alla fall. Alltså, Nemesis-systemet är ju den stora grejen. Och den är, det är, alltså, jag vill inte få säga, säga att det är revolutionärt, men det är, vi har aldrig sett det innan. Så det är, det är häftigt att få in ett sådant system i ett Open World-spel som är en sandlåda, för du kan latcha med det så pass mycket, och det är det jag gillar. Um, och det känns inte som du gör så här siduppdrag alls utan det är bara inte roligt. Jag vill veta jag har typ försökt lista ut vart i spelet om jag spelar om igen ska jag typ stanna för att kunna köra typ detta systemet om och om igen och bara spana random gubbar och jag tycker det är så pass roligt i sig så att jag skulle kunna göra det timme ut och timmar in. Jag menar även när jag har, alltså vi pratar om att sitta och, och vänta på expansioner så kan man ju bara starta upp det bara för att latcha med Nemesis-systemet. Ja. Uh, för det är så pass underhållande system Ja. Uh, lite tråkigt att alla åker och åks uh, eller engelska. Ja, det är uh, ett underbart jag skulle, alltså. Jag skulle ha... Ja, visst, jag skulle ha lite mer variation, tycker jag. Uh, sen det som är riktigt uh, imponerande var när jag skulle ta ner min första wardshift, den högsta snubben då i Samhälls Army på det här brädet. Och så kommer man in då och så hör man en chant med hans namn. Då hur tufft som helst. Det roliga roligt att jag hade en som hette... Jag tror det är Horror äh, bloodstorm Eller vad det heter Och så Så sa så här Horror Horror Och det blir så här, Alltså det kan ju bli Väldigt komiskt Det här systemet För att allting är Mer eller mindre random genererat Och Om du har ett annat språk Än engelska Så att ähm, Ja det var alltså, väl kom en kom man äh, gående Där och jag bara Oh så you en, Så en stream Från en äh, äh, Amerikansk äh, Recensent han streamade äh, I tisdag, då När de fick det Så fick de in en snubbe Som heter Ronk The Rant och jag, jag, bara, jag bara dog um, Nu har jag inte jag haft sådana här konstiga namn Sen dess, så jag har haft en del lustiga namn och Sen har jag haft en del snibbar som såg ut som Godan boll Lev, Lev Linus. Nu är jag tillbaka Nu Ja, han är tillbaka Oj, vad vackert Det, jag skulle säga, det är väldigt häftigt när man, möter, när man träffar på Och kunna i alla fall, tycker jag, alltså Det blir sån här rant mellan, mellan dem och dig Jag tycker det är en väldigt kul cool, cool grej Ja, det blir Där lite man... levande Ja, det, jag gillar det här. Ja, lite eh, trash-taken om de kör med Det bästa väldigt, är om de har dödat ja. dig och du kommer tillbaka. Och de börjar fortsätta trash -talka dig på ett nytt sätt också. Ja, men det blir ju mer personligt. Alltså när man träffar på samma igen och de känner igen en. Det blir väldigt. Det, då, det blir mer personligt att fightas mot istället för någon som liksom, random som man bara dödar och sen aldrig mer eller slåss mot och sen. Ja. Det, det jag gillade Att det, det känns mer levande Har ni någon favorit så här De har ju jättemånga olika inspelningar för alla Och så har de matchat det på något system då Så att kanske de största kanske har lite mörkare röst Då ur eh, Eller ur eh, Och eh, Men jag, jag träffade när jag satt och spela med limpan Eller vi satt och spelade samtidigt Och snackade igår på PS4-chatten Så mötte jag en kille som Han pratade inte, han bara typ andade så flåsade och så klickade med <laughs> tänderna Och det var så jävla disturbing Har ni råkat rockat ut för en sån snubbe Jag har ju rockat ut för en sån jäkel det är så jävla äckligt, jag bara kollar på det Jag bara, that, that's, för att det, det är sjukt Att, alltså, de har ju så här Mänskliga ansiktsdrag, det har de ju Men ändå, de ser inte mänskliga ut Men det var någon sån där Det var så jäkla, oh ens mamma kan gilla dem Alltså, det var så jäkla oh, oh. Det var mamma, Disturbing Det är ju liksom kopplat till vad de har Som tilläggsnamn ja. Alltså, det har ju de till exempel Jag träffar på en som jag inte För som hade tillägget The Friendly han var ju med den där stilen som Oh, hello there, good sir. You're looking mighty fine today. <laughs> jag Inte riktigt så, men liksom den, den typen av snack, liksom. Kommer fram lite Graham Crackers och pot of change. <laughs> ja, och sen har du den du snackade om innan också som verkar riktigt intressant. Han är schizofren. Ja, just det. Han eh, som jag tog bild på, han <laughs> hearing, the voices in, hearing voices in his head and wishing they would agree more. <laughs> så fantastiskt. <laughs> Alltså det, jag verkligen gillar att det systemet är väldigt random så att det är inte samma äh, möter på hela tiden. Det är väldigt stor variation. Och har man då att man ska döda 500 stycken, nästan under ett kors av hela spelet. Då blir det rätt intressant att det är så stor variation. Äh, något annat som var, kan bli lite irriterande ibland. Jag sprang in i en stronghold. skulle tror äh, det var ett siduppdrag. Skulle jag skulle rädda slavar. Och så sätter jag på först en sn random snubbe som jag inte stött på innan, så jag har ju ingen information om honom. Håller på med striden och så helt plötsligt dyker jag en, en till upp. Och sen kommer en tredje. Och sen helt plötsligt kommer en warship upp för att av någon konstig anledning så har jag gjort eh, det där mini man ska göra för att eh, warship ska komma fram. Och då står jag där med tre kaptener och en warship. Och det går ju som det går. Ja. Det... Yeah. Yeah. <laughs> eh, ja. Det är bara springa. Men det roliga är att, att när man kommer in i en bas ibland så kan det vara om man inte har scoutat hjärnet innan. För det kan man, man kan ju markera alla och typ, se ja, hur många finns det här. Och ibland vet man ju inte alltid att det finns flera liksom captains och andra omkring. Och så kommer man ner så man fightas och helt plötsligt kommer det in. För mig var det tre stycken vid sidan en gång. Och jag bara, wow! Och det är roligt att man dör. Då, då, då dör du liksom i spelet Och tiden däremellan Då, då kan typ Då kan orkerna liksom däremellan liksom Slå ut varandra och döda varandra på den här spelbrickan med, det här med systemet Vilket är coolt, så den tiden som ni tar för det Och kommer tillbaka, då har liksom Hierarkin i det här orksamhället Förändrats, och det är jättekul att se tycker jag Speciellt om man har valt jag har inte, det har inte hänt för mig ännu, men man kan ju, man kan ju så här, brand heter det va? Att man typ styr ja. dem, så att de blir på din sida det eh, kommer senare i spelet och, Det är först då som MC-systemet Verkligen får ett swing uppåt En gång till för då Då blir det en Det blir en lekpark av alltihop då när man, när, man kan, när man har det alternativet Ovanpå allt annat Ja du tar över då Den här åka alltså, Får över honom på din sida uh, Han gör det i jag Han vet inte om vad som händer Men uh, då kan du börja skicka iväg honom På att döda andra kaptener Och döda andra och Riktigt skapa kaos Och det är ju en del av huvudstorien också Så jag tycker att de, de binder in Det är därför jag också blir orolig för folk som inte har Nextian-versionen och bara Det måste kännas och se skillnaden Och bara, jag kan inte ha detta för att inte göra en PS4 Det måste vara liksom ett tydligt tecken på att Nu är det dags att uppgradera och känna sig lurad nästan också För att, jag menar, har vi, har vi sett Någon trailer där de typ inte snackar om i systemet och verkligen lägger fokus på allt sånt Jag tror många har kommit in till GameStop Och bara, ah, what's this, typ, och, eller börjat klaga Alltså allt All marknadsföring, av och innan release, upp till releasen, har varit med fokus på nemesis -systemet. Precis. Och de har inte... De har, jag tror inte de har gått ut med... Jag har sett det i PM. Jag har sett det någon nyhet då, där de... Eh, vi skrev om det också. Att nemesis kommer inte finnas på eh, förra generationen. Och eh, gemene, gemene gamer som inte verkligen har koll på eh, nyhetsflödet eller verkligen stenkoll på allting de kommer nog bli... Kommer du inte vara medvetna om att jag pl plockar upp detta på min 360 eller PS3. Och så är det inte Nemesis-systemet där. Uh, det är lite sneaky från uh, Wanderos att inte ha med det i marknadsföring. Uh, bara en disclaimer text. En liten text nere i varje trailer. Kanske de var jätteliten i slutet. Jag har inte sett i någon trailer i alla fall. Uh, right. Det är mycket möjligt allt, men jag har inte sett det. Samtidigt det står... alternativet så jag bara Oh, by the way, if you have a 360 or P3, you can't play this. Det kommer de inte göra eller för det är så, nej, så, nej, men alltså, så. Nej, nej, men alltså du kan ju ha en liten vit, alltså en sån här uh, seed längst ner i, i slutet på trailern. Jag gissar på att de på uh, har det, men det, om det inte är så då är det ju jävligt snickigt. Nej, jag har inte sett det. Nej. Uh, jag tycker det är väldigt uh, dåligt. De har inte ens de sagt det själva i... Uh, inte någon tydligt i alla fall, någonting. för även om vi är insatta så har inte jag... De har inte liksom gått ut sagt, sagt det tydligt, kanske en intervju. Eller liksom Nej, bara där kom, kortfattat. Det kom ett PM om det för... Eh, kommer inte det var någon gång under året så jag skrev en nyhet om det. Uh, men uh, går, det in, går det in i en så tror jag inte... Uh, du kommer att veta om det. Där står ju ingenting på boxen eller någonting annat. Uh, så att uh, de som spelade på förra generationen, de kommer känna sig blåsta. Uh, men de måste också inse att det börjar bli dags att uh, uppgradera till uh, nya generationer nu. För nu får, vi, nu, nu får vi mer och mer spel som kommer. Till, Unity kommer till Next Gen. Batman kommer bara till Next Gen. Mer och mer spel. Uncharted. Jag vet att det var jädra liv på internet för folk som satt med PC var, att fråga varför de kan spela Uncharted 4 på ps 3 Och då tycker. Bloodborne är också exklusivt. Och där är det mer Quantum, Quantum Break på Xbox One. Fable på Xbox One. Eh, Halo. Eh, antar jag blev bara... Halo 5 antar jag blev bara på Xbox One och inte 360. Mm. Så att det börjar bli dags att släppa eh, den gamla generationen. Helt klart. Det är, väldigt, det är ett bra, ändå ett bra sätt av Microsoft att få köpa nya. Ja, det finns att köpa till den andra, men man får liksom inte hela upplevelsen om man ska köpa en ny konsol. De har ju råd att göra så nu när det redan alltså finns så många Xbox 360 ute. Ja, ja, visst, du har ju övergångsperioden, ju... Ja, Eller PS4. Och... Det som är så synd, så jag tycker, alltså. Vi vet ju att PS4-versionen har 1080p 30 Eller den är, den är inte lockt, va? Utan den kan gå lite över. Den är inte låst på PS4-verkare. Nej, utan med. den kan gå upp till 40-50 verkar det som nästan. Jag, det är ungefär som Influens Seconds, kanske inte lika högt. Hur som helst. Xbox One-versionen är 900p. Och jag vet, om inte detta hade släppts till förra generationen då hade det både varit 1080p utan problem. För att man måste göra så mycket cut corners och sånt som så man inte kan optimera jag det. Jag säger det på Xbox One. Den här var Tror du Ja, kolla, då, kolla alla andra spel Ja, Unity som sagt, nu får vi ju nyundra det här Men det är ju frågan Jo, äh, jo men vi behöver inte då in den debatten Nej. om varför Men uh, kolla, kolla de flesta multiplattformsspel Så även om de har släppts till PS3 och, och 360 Så har de ju ligga på 1080 på PS4 Ja, det är mer övergripande då Att spel som måste fungera till Lastians Har Xbox 360 som plattform Och sen lägger man på skit på det Vilket gör att vi, Shadow of Mord hade kunnat vara ännu snyggare Uh... Jag, menade, jag, jag jämförde, jag spelade i Black Flag till exempel spelade jag ju när det kom, och då spelade jag på PS3 yeah. och sen uppgraderade jag då till PS4-versionen. Visst det var, inget, alltså, det var ingen revolutionerande skillnad för att det, fort, det var ju fortfarande kompromiss som de fick ta med PS4-versionen men man såg skillnader men nu snackar vi alltså ett, något sånt stort som ett nemesis systemet som är så pass grundläggande i spelet mm. som de måste plocka bort på grund av att gamla generationen de har inte kapaciteten till att hantera hela den AI-biten och allt sånt. Och då, är det, då, skulle det nästan varit så, då skulle de nästan strunta att de släppte på 360 PS3. Sen samtidigt kan de inte göra det för att du har en sån enorm installationsbas. Men Arkham går ju direkt till Next Gen. Unity går direkt till Next Gen. Och massa andra. Så varför skulle inte Shadow Mode också kunna göra det? De, de, vill väl, de vet väl att Middle Earth-brandet är väldigt välkänt. Alla vi 80- och 90 som växte upp med så har de böckerna och filmerna. Speciellt filmerna då. Och nu även Hobbit generationen. De vill väl bara nå ut så mycket som möjligt. Och jag vet att Shadow of Mordor 2 eller vad det kommer kallas, det kommer komma. Ja, nej, alltså alla uppföljare från jag, jag, jag, jag, Watch Dogs 2 kommer ju aldrig komma på PS3 och ps för Ubisoft har i princip gått ut och sagt att från och med 2015 så ser vi ingen anledning att fortsätta stödja den. Gamla generationer på de stora spelen För att det blev för mycket kompromisser Det här är sista året, vi får multiplats tror jag, jag tror Ja det blir väl några nästa Jag vet att det kommer några nästa år Men det är inte många, alla stora spel kommer att Bli exklusivt till nya generationen. Ja, vi får se Eller nuvarande generationen. Ja, ska vi, ha alla fått sagt sitt här Eller ska vi dra vid till sista Jag tänkte bara kolla, uh, om ni skulle Sätta ett betyg på det uh, Så mycket som ni har spelat uh, vad skulle det i så fall varit? Decimaler eller inte? En, jag tar med, jag uh -huh. har en decimal i så fall um. Du behöver inte ta 8,362 eller sånt, sånt. <laughs> What's the difference between 8,3 and 8,5? <laughs> ja men sätter en, en, en, en siffra 8,5 Det är väl två siffror men visst <laughs> Nej det var bara komma Eller okej okay, det är två siffror <laughs> uh, Rågor. Alltså, jag, bara, jag har inte spelat. Jag har ju bara spelat. Ja, det spelat blev lite svåra Ja, jag vill, vill liksom inte, det. jag vill gärna komma lite längre. Men det, det, det, det verkar väldigt lovande i alla fall. Jag ska komma klart och spela klart. Limpa som är krönad Platinamaster, han kan ju Han är vår sig. expertkommentator idag. Precis. Du det? Och nu inte jag vällig. Ja, jag tycker det. <laughs> Nej, men vad tycker du? Om du ska ett siffra på det. Ja, du, alltså. Prata lite lägre, närmare micken. Alltså du försvann du helt nästan i ljudet. Ja, nu försvinner limpan. Då får vi prata med sjöland istället. Limpan får pilla med sin mick för han har lite problem med det idag. Vilket är tur att du att tar Forza nästa eh, session då. Ja. Eh, om, så, jag skulle, <här> <här> eh, om jag skulle sätta... Eh, för mig är den en stark eh, åtta. Utan tvekan. Ja. Eh, den kan inte komma upp till nio för mig för att... Uh, där är lite Står en så Jag har ju svårt att avgöra alltså, För jag har ju bara kommit halvvägs av spelet Men för mig som har OCD-erna gäller att spela runt och samla grejer Alltså collectibles och allt sånt Och uh, Nej väntas, ja och En solid åtta utan problem uh, där det, är det är lite bra grejer helt enkelt. Ja alltså De som inte har köpt Alltså gillar du Arkham-serien Eller gillar du Assassin's Creed Gå ut och köp det. Du kommer inte bli besviken. Och jag tycker att det är roligt att båda två spela. Ja, det, vi kan väl debattera det, men det, alltså gillar du de spelen så är det ju, Då kan man ju inte säga något annat än gå ut och köp det. Jag skulle säga åt mer var faktiskt åt spel... Alltså, just bara... Jag skulle nog rekommendera mer till någon som gillar Arkham med den Assassin. Assassin har ett mycket lugnare tempo som jag upplever det. Ja. Typ. Just det är ju inget 10 av 10-spel som nej, äh, nej, nästa nej, alltså, spelar. är. Nej, nej, Men Save alltså... alltså um, <laughs> Shadow Mode, jag tror inte det kommer att bli alltså Game of Year i Men det är inte långt ifrån. Uh, alltså so far har jag tänkt på de väldigt mycket remakes och sånt vi har Det ligger på min topp tre, gör det. Ja, men, ja definitivt. Nu äh, är det någon som sitter och äter upp sin mikrofon här. Det kan vi klippa bort sen. Men jag vet inte, Linus är ah, ah, ute tillbaka? Ja, vad uh, fint. Ja, Linus är det tillbaka. Kan vi få en siffra av Linus? Jag ber först för att vänta så mycket om ursäkt att mina grejer inte fungerar. Det, det är lugnt. Du är förlåten. Du har, du har platina på spelet så det är lugnt. <laughs> oh. <laughs> Alla platina är rogue legacy så att han förlåter för allt. <laughs> ja, precis. Jesus. Biktar sig bara. Tar upp mobilen och visar det för prästen. Och bara. everything is fingers <laughs> ja, du visar det för han sanktepärd när du ska in i, vid pärleporten. Det känns som att varje gång jag ska säga någonting smart nu så har Micken lagt av. Precis då, bara kan glömma bort alltså. så. <laughs> People can't handle the truth. Gå too far. Nej, um, okay, jo, vad jag ville få fram var det att eftersom det här är potentiellt Game of the Year för mig så måste jag säga att det är en, Jag hade velat säga en stark 8 eller svag 9, men då säger jag nio därför att jag känner att det här är game, kan vara Game of the Year. Take a leap, helt enkelt. Ja, så att svag 9 är det... Säga. Det, det är faktiskt värt det. Med tanke på kul, kul endgame. Man kan ha det är en sån låda med Nemesis-systemet. Och allting. Och, och de små detaljerna och allting. Det är, oh. det är alltså Vilket... en tum upp på Linux helt enkelt. <snivå> ett, <snivå> och så, en segway i mig. Nu kommer segwayen igen. Men Nej. det är inget 10 av 10-spel som nästan... <snivå> ja, spelar. om, om, om, om <snivå> du kan lugna dig lite, lite bara så ska vi gå över till... Uh, <snivå> <snivå> <snivå> ja, den segwayen är så bra. <snivå> till till, till, till, till, till ditt Facebook, Facebook-spel sen. Uh, nej men alltså Bara en snabb fråga till, till Linus här uh, Vad är det som uh, Kom framöver Som du tror kan slå detta Tror du Unity kan uh, Slå detta riktigt på fingrarna Blimpa Unity Ja uh. Det skulle vara det så, i så fall Far Cry om Far Cry kommer, ja, överhuvudtaget. Med tvekan på det. Vad mer är jag det kvar? GTA räknar vi inte, det är fortfarande ett spel. Jag är nästan året. inne på, jag, jag som många andra tror också att jag tror faktiskt Far Cry 4 kommer bli för senare till nästa år. Nej. Jag har inga problem med det, för jag har fyra spel där du. Det... Jag blev bara glad nu att uh, The Crew blev för senare tre veckor så att det är i december istället för att uh, släppas tillsammans med fyra andra spel i november. Det är bra för jag tror folk är rätt mätta på bilspel nu med tanke på Drive Club släpptes idag också. Ja. Och så Destiny-expansion i december. Ja, alltså det blir väldigt mycket... Alltså december har ju inte mycket annat. Nej. allt kommer i november och där under en väldigt kort tidsband och sen är det ingenting i december. Men om vi ska gå vidare så innan Roger han uh, exploderar... Ska jag dra uh, in igen, igen eller? Ja, du kan få dra segwayn så okay. blir du glad Ja, Shadow of det var ju 9, 8, 9, men det är inget T T spel Som nästa spel är Tack. Enligt, ja, enligt Vilket, mig, ja. Vadå, Vilket. det ett nytt Facebook-spel Vi har jag hittat eller? Ja, kanske <skratt> Är det någon som liknar det Ho hokum men Det kan, det kan, det kan, det kan jämföra Lite med Shadow of Mordor På grund av den öppna världen I så fall skulle man kunna säga Ett ett, ett, ett, ett racingspelens Shadow of Mordor, kanske det var ju orkar, alltså. yes. <laughs> <Decken. Rinsingsspel, laughs> Jaha, Det kan vi köra på. <laughs> du, du, du, du har jobbat länge på den övergången. Jag på den nu, precis. <laughs> Vilken brainstorm. Nej, men om vi ska gå vidare så är det ju ett annat spel som släpptes uh, förra veckan, va? Ja, det släpptes samma dag som Shadowfmård faktiskt. Ja, det var i ja, fredags uh, som Roger fick nyhet att uh, recensera. Jajamän. Uh, ett litet bilspel, Forza Horizon 2 till Xbox One. Litet. Ett... Typ världens bästa bilspel. Ja, det är väl det och sen ett spel till som Xbox One får som exklusivt. Men uh, det, det är ju rätt stor spelserie, även om det är en spin-off till uh, Forza huvudserien. Uh, så då kan man förklara skillnaden mellan huvudspelet och denna spelserien. Vad är det som skiljer dem? Eh, om, man, om man börjar med Forza 5, Forza 5 mot 5, så är det ett renodlat, en renodd simulator egentligen. Man kör på eh, riktiga banor och riktiga, ja, allting är liksom, ska vara så nära verkligheten som möjligt. Lite gratis med hållet. Ja, Forza Horizon är ju Det motsatta när man kör i en öppen värld och eh, kan krascha i 250 km/h utan att, eh, ja, att göra någon märkbar skillnad i både bil och. Ja, det, sagt blir det är rep sånt. och sånt på bilarna, Det är det. De ser ganska till, illa tilltyga ut. Ibland. Men det är ingen uh, burnout, va? Nej, nej, det är det inte. Det är det, man slipper ju alla de här. Kör man in i trädet så slipper man se en krak som var i en halvtimme. utan. Det är bara kör vidare. Uh, och sen ja, det är mer. Det är en open, ett open world-spel där man kan åka och göra vad, vad som helst egentligen. Det finns ju ja, jättemycket saker att utforska i hela världen. Och, så kan man köra race liksom. Ja. Det, race är liksom en liten del av spelet. Jag kan ju säga så att både jag och Roger har spelat Forza Horizon 2. Eh, Roger har ju spelat Horizon 1, men det har inte jag gjort. Eh, så Roger hade ju väldigt höga förhoppningar på detta. Och de från inlärningsverket som att de blev uppfyllda och mer till Ja, det, jag höll ju Forza och Horizon 1 som mitt eh, favoritbilspel innan detta släpptes då. Eh, och det här är egentligen mer och samma vad det. Ja. De, det det inte jag kan inte på alltså det är inte så att det, det utvecklats superduper mycket i ren alltså spelmässigt är det likadant. Fast, det som är, som fast man, att slippa att du inte måste hålla det i vägen är otroligt nice. Ja, det finns ju offroad här och det, det, alltså det är väldigt då samma bil du kör alltså med offroad racing och du som du kör på asfalt och så Ja, vidare. det finns ju det finns ju både offroad och vanliga bilar men alla går ju att köra över <laughs> överallt. Fullständigt liksom. oansvarigt du kan ju ja. ta en, du kan ju ta minikupper och köra vad du vill eller ska ha ja. en förall och köra vad du vill. Så det är väldigt. Äh... Alltså, har, du, har du mer än en bil med dig rör ditt stall när du kommer till en race eller, uh... det är ju så att det finns ju när man, det finns ju turneringar. Det finns massa turneringar i spelet och alla turneringar har en viss klass av bilar som man får använda i just de här turneringarna. Så att har du, har du, ju mer bilar du har i ditt stall Desto mer bilar har du välja mellan i, Du kanske har fyra stycken A-klassbilar till exempel Och när du startar turneringen så får du välja Vill du köra någon av de här bilarna Eller vill du köpa en ny bil så får man ja, välja där hur man vill Har du så. någon favoritklass? Jag har fastnat väldigt mycket För B och A Jag tycker det är sweet spotter för mig personligen Vad är då skillnaden? Fastighet, <laughs> handling, alltså hur bra bildning ja. är överlag okay. ja. Nej, jag, jag gillar ju alltid De här snabba, S-klass De här riktigt feta bilarna Fort ska det gå <laughs> ja, jag tycker det När det är sånt här spel så vill man, jag vill köra så snygg Och snabb som möjligt och bara Jag tycker, jag tycker det är läskigt att man har på de här bucket challenges Så går det i 500 meter timmen Och jag bara, nej, nej Ja, det ska vi också säga, bucket list challenge är också en ny grej Det är ju, om vad bucket list är Det är ja. ju, man skriver en lista på saker Man vill göra innan man Yolo. coola typ Lisa. Ja, eh, och det finns ju här också då Saker, till exempel 30 saker som du ska göra innan du dör I en bil, alltså då jag menar inte typ en Väljer, typ du då? En ja. Väljer du egna ja. grejer där? Eller den, Nej det, det finns 30 stycken grejer då. Typ kör en En rallybil Genom skogen på natten Och så ska man slå en viss tid då. Det är en sån grej som Många kanske vill göra Eller köra en Ferrari i, I regnet och sladdar Så här mycket många gånger Och klara det på den här tiden Men alltså det, det är såna grejer liksom. Då är den förbestämd bil redan så att ja. den hela kärleken känner redan liksom förberedd. Det bara, man, hittar man liksom på vägen. Det låter bli. lite som att den här listan på de här olika grejerna är någonting de har tagit in för communityn eller något sånt. Det känns lite som att det är någonting man hade gått ut och frågat innan. Vad skulle ni vilja göra om ni har fått välja själva? Ja, det kan Jag har inte haft så. koll på utvecklingen, men det låter lite som att det är någon ja. sån grej. Det är väldigt populärt med bucketlist nu också. Så det, är en väldigt, det, det ligger ju i tiden att de har med sånt. Med bilar liksom Kör den här snygga bilen I den här hastigheten Upplevelsepaket som man kan ge bort i sina nära och kära Precis. <laughs> Och sen, sen <laughs> finns ju uh, Mina favoriter kvar är de här andra Specialer som uh, det finns Jag vet inte, det finns fem stycken av I detta spelet Där man får chansen att uh, Det är också förbestämda bilar Att man ska möta till exempel ett tåg Eller flygplan och slå det till uh, Ja, man kör igenom ja, en viss sträcka då så ska man slå de här tåget eller flygplanen och sånt där Väldigt, väldigt snyggt gjort är när man möter, jag ska inte säga, jag ska inte det är ni med i så det kan vi väl snacka om Ja, jag vet inte vilken det som är med Alltså flygplan, är när man åker ner på backen och man tävlar mot ett flygplan När man åker in, vad är det för bil? Någon nu Ja, det finns olika sorters sådana flygplaner Men jag kan ta den som är där Mm. Det är väldigt coolt när det flyger över Och hela liksom bilden skakar Och kontrollen skakar och, ja det är, en, det är en speciell känsla tycker jag Och jag är sånt som ska ta kort på allt För det är ju typ halva <laughs> grejen för mig I de här spelen är att jag, jag Går in i fotoläget så fort jag på chansen Och i fotoläget så kan man vrida Och vända hur man vill på just ja, ja Lite som fotomod ja, I ps 4 ja Ja precis Och gå in och bara ta världens coolaste bild Och Fast här är det väl internt i spelet för att det finns ju... Man... Ja, men det har du ju, ju inför med Second Sun och och så är det där förut i läget. Mm, okay. Ja, för men det här, är ju, det här är ju tar du ett bil, så kan du välja ladda upp den till Forza-server så alla kan ju se, ta del av den och den läggs ju in på deras hemsida och sådär. Så okay, man kan ju dela med sig den. Samtidigt likadant med det här med att designa bilar och så här. Det är också en stor grej. Man kan ju designa egna loggor hur man vill och allt går att designa liksom utseendet på bilen. Vilket det, jag också satt jättemycket med. Jag gick med i en klubb. Det första jag gjorde. De har du har inte gått med på PlayStation? Nej, ja men det här var ju innan. Det här gick med, jag gick med i klubb, Tycker Du får få dem och komma och mysa med mig och Erik. Ja. Men då val valde jag att göra en svampbil till exempel. Så gjorde jag den en röd bil med vita pri pri prickar på och sen gjorde jag en egen logga och så där. Och sen la jag då upp den som allt som ja ut på nätet och så alla kan ladda henne som vill. Och nu tror jag, jag tror i alla fall det är 65 stycken som har laddat hem hända. Vilket är rätt roligt. Hur är det med alltså, själva bilarna? Hur mycket kan du ändra i dem? Delar och tuna dem och sånt. Det jag vet är också, att i ja. huvudsidan så kan man göra rätt, väldigt mycket. Men det är en simulator. Det finns, äh, kan man göra. Det finns samma, ungefär samma sak här att göra. Fast det, det, det betyder inte lika mycket här egentligen. Uh, det vill man att det ska vara en simulator på, alltså... Bild. Nej, alltså jag menar inte alltså riktigt djupgående. Om du, om du kollar till exempel Need for Speed som inte har jättedjupgående, ja. men där, byter, där blir det ändå skillnad. när du, ja. du byter hjulen, eller däcken ja. till exempel. Det, det, det är precis, alltså jag tror det är nästan precis samma inställning man kan göra här som i Forza 5 faktiskt. Man kan gå in i, i minst, minsta lilla del och ändra här också. Men som sagt, jag tror inte att det gör som... Jag tror inte det är det som är själva... Jag tror inte det betyder lika mycket i detta spel som det gör i Forza 5. För att här är det så, alltså man kör, man, man kör på ett helt annat sätt här så det är inget som spelar någon större roll. Gällande att det är mer arcade, det är något jag känner med, jag spelade Force 5 när det var gratis under en helg. Mm. Ehm, och och det, det känns bra när du kör men jag kan inte se mig investera mycket tid i det. Medan det här är en open world och det känns, ja. för mig är det verkligen en sweet spot. Jag gillar bilspel som är roliga och en, mycket spelglädje och det är exakt vad det spelet har och mycket där till. Jag det ju så 5 också för min andra sida som jag har skrivit för. Ja. Eh, och eh, ja, som jag sa där också det är ett väldigt, alltså de är ju jätteduktiga på att göra det här. Alltså, allting är ju väldigt, väldigt snyggt och allting, allting är så strukturerat. Men det, det blir lite tråkigt efter ett tag när man bara kör bana till bana till bana. Och... Ja, det är lite så som jag känner med gantrism också. Ja, det att, är ju så. Ähm... Ja, du, du, du, tar, du, tar, du tar din licens och sen kör du de här racen och sen Jaha. Ja. Här är Vis det med som jag har sagt. Det här är som en, som en riktig jävla semester Man bara drar ut i Europa och får tillgång till så mycket bilar. Och, och det är så snyggt. Men jag, jag är i det till det snyggaste spelet än så länge tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt alltså det är, då, då ligger ja. du lite mer uppe i alltså, The Drive Club och um, The Crew-hållet. Ja, uh, jag... Den typen av spel. Ja. Uh, uh. För har du ingen Xbox One så har du bara, har du bara Crew och Drive Club att välja på. Ja, uh, men jag vet ju inte. Det är inga open world-spel på det sättet, va? Uh, The Crew är väldigt open world-spel. Uh, jag uh, menar DriveClub. Uh, uh, Drive, nej, Drive Club är... Ja, alltså det, det är, är väldigt, väldigt typiskt. Bara åka den här ja. banan. Uh, ja, uh, men jag vet inte. Alltså, ja, då har du nog rätt i. Men det uh. är den här alternativen du har. Uh, jo, uh, även om du har fyra B-spel under ett år som de som gillar bilspel och, men och alltså ju, jag, och, ja. jag, jag skulle nog vilja mer se det här som ett jag ser inte det här bara som ett bilspel för att jag tror man kan uppskatta det även om man inte uppskattar bilspel. Det här är mer som äh, jag tänkte är att man kör bil lite ett worldspel fast man alltså så som inte är ett bilspel. Av Till exempel GTA 5 tror jag. Alltså så. Det är ungefär en sån bilkörning nästan. Att man, alltså, det finns mycket annat att göra. Verkligen, det är bättre än GTA V Ja, bilkörning. men alltså, du, jag tänker inte på det här som ett racingspel spel man... enbart, utan det, jag ser det mer som ett Open World-spel man, fast man, man är en bil. I princip. Fast det, låter det, film, lite, det låter lite som uh, The Crews marknadsföring nu. Alltså, jag har inte <laughs> sett någonting av det spelet riktigt. Så jag är mest fokuserad på detta, för det här har varit ett, ett av mina, mina höjdpunkter i år, spelet. Jag skulle personligen säga att uh, Horizon 2 är det bästa spelet Xbox One och det är den största anledningen att köpa på Xbox One i år. Um, och det är personligen för mig då det bästa av för att jag har spelat. Så jag med Vilket är Roger, för att bara göra till ett av två spel. Vilket är det andra spelet? Ja det skulle vara sanset i så fall ja, men de har ju en multiplattform också Men hur, vi ska inte gå in på det um, Jag Nej. säger bara att det är ett jäkligt bra Nej, spel Nej jag bara syftar som anledning för att plocka upp maskinen Då har du det, det, alltså, det ett väldigt starkt titel som, som gör att du vill plocka upp en maskin Ja och sen kommer det ju spel som Tomb tidigt tidigt Ja, ja det men jag alltså det, det kan, uh, sk, Jag skulle säga att det är en systemsäljare Alltså har du eh, ett, uh, Om du ja. gillar bilspel och du inte har en Xbox One Är den en att plocka upp uh, bundlen? Det ska ju men det ska jag säga så att det här släpps ju till de gamla eller till Xbox 360 också. Och det har inte jag testat så jag vet inte hur, hur det är där. Ja, det ska vara ni dumma äh. ja, att Lenni skrattar, det Ja, det, det kan jag tänka mig det. Men för mig så hade jag hade inte jag haft en Xbox One innan så hade jag köpt detta. Så detta spelet även om jag inte visste hur bra dåligt det dålde för att Forza Horizon 1 var så jävla, jävla bra och jag kan, alltså det här det fanns inte en chans att det här skulle kunna bli sämre. Det enda är egentligen negativt med spelet som jag det, det enda negativa Det är att spelet har en del poppins Som dock märks i vissa miljöer med än andra Åker du typ på en Längs med en, berg, en bergsväg Går det är en massa träd på bergväggen um, Och sluttningar Då syns det mycket tydligare Beroende på typ vart du lägger blicken liksom. Sitter du mer och åker en långsam bil Och beskådar omgivningen det är tydligare Men åker du typ mer på öppna slätter och sånt där Då tycker jag det inte märks lika tydligt alls Men det är väl det enda typ eller negativa avsäga om spel Annars är det, ja det är mitt game of Det är just nu, uh, South Park Stick of Truth Ligger väl där och bevid och Trycker axel mot axel, sen är det väl nog Shadow of Mordor uh, mm. så att... ja, Jag har ju också Alien Som kan ligga i toppen än så länge Så bara tycker jag faktiskt att det är så att, uh, Men än så länge så är Forza Horizon uh, Absolut i topp för mig det Ja det är Bra start har... på hösten ja, Jag har kört mm. nä nästan 30 timmar nu och jag har inte haft Med en tråkig minut i det spelet Så det det rekommenderas. Ja men det, är, ja men det är perfekt start på hösten. Vi har haft Destiny, vi har haft Forza nu, vi har haft Shadow of Mordor. Nu kommer Evil Within nästa vecka. Så det, nu börjar hösten verkligen. Härligt. Eh, poppa igång. Jag kände personligen att när jag satt och spelade Shadow och Forza. bara fan vad skönt att få spela bra spel. Jag kände verkligen att det är två kanonspel på en och samma dag. Jag var mig tillbaka. Jag var hemma med influensan så jag fick alla tid att sätta mig och spela för en gångs skull. Liksom. och äh, kände bara att yes. Ja, det märks ju verkligen att man kommer in i den nya generationen. Alltså ja, men så, det, riktigt, ja. på riktigt. Alltså det börjar ja, hända saker. Force Horizon 2 är snyggt, det är stort och mäktigt. Nemesis-systemet, Shadow of Mordor. Och sen kom även nu här Alien Isolation. du bara tickar på hösten igång och det känns verkligen som nextgen är på riktigt nu. Hela våren har varit lite så här seg och... Eh, väldigt mycket remakes och ja, små grejer och sånt. Eh, så att nej, eller, det, det känns som våren har fått en... Eller hösten sagt, har fått en rivstart och jag... Jag är väldigt imponerad hittills och det kommer många spelare det är, till. Ja, det är många titlar på väg. Men om vi ska avrunda det här innan vi blir för långa, och vi försöker hålla det runt en timme så att eh, folk åker eh, lyssna på det också. Eh, så att eh, Alien and -recession är på väg upp. Mm. Eh, vad är det mer? Sherlock Holmes eh, Crimes and Punishment är på väg upp. Eh, sen kommer Evil in nästa vecka. Eh, någon gång, det blev väl säkert en podcast på det också. Uh, jag vet inte vad det är som är med som är på väg. NBA 2K, Drive Club, recession också på väg upp snart. Så att det är mycket som händer. Jag fick ju uh, produce spark sätt. idag. Jag vet inte vad man kan säga om <laughs> det är nå någonsin nånsin mig ut, Men det, det ska vi ju... <laughs> ja, det ligger ju inte på min bevakningslista. Vi ska se om det levererar. Inte på din bucketlist. Nej, det ligger inte på min bucketlist. <laughs> uh, <laughs> uh, Nej, nah, men om... Uh, ska jag avsluta eh, avsnitt 10, eh, eller på sig, men avsnitt 9. Ni finner och. oss på Twitter förresten, allihopa här. Eh, förutom Linus. Ni finner mig och Marcus. Inte, han är inte en använder inte Twitter. Hade du varit hipster så hade du ju haft Twitter. Är det så? Ja, det är ju så. Då och så ska en man kickstarter so också, om att han ska ta en massa platnums. Ja, nej, men då ska man vara på alla sociala medier sam samtidigt. Starta en Twitch-kanal. Ja, precis. Du måste ha allting. Men du stoppar du en ny tjänst som inte heter Twitch. Det är inte Flitch. Och så bara kör du gärnet. Uh, Okej. Okay. Okay. Men om vi skulle uh, rabbla, Roger, du har uh, Twitter, även om du inte använder det jättemycket så har du det. Ja, ah, ibland det kommer jag med något fyndigt. Jag heter Gamertappan där. Jag, uh, Blomstrand. Jag heter M. Blomstrand 92. Tråkigt nog. Uh, ja, det var ju svenskt, det fint. Ja. Uh. Uh, <laughs> uh, jag var tvungen att kolla upp vad jag själv heter. Uh, det står som Mr. Pants on Head. Uh, vi kommer lägga all, alla länkar här nere för att uh, jag... Jag tror faktiskt jag har en lite lustig stavning på det. Frågar man inte varför. Sen har vi PlaySelect en Twitter också, va? Ja, ja äh, att äh, SE. Mm. Äh, allting kommer länkas som sagt i beskrivningen. Äh, detta var avsnitt 9 äh, då. Äh, på till de två veckor. Ja, vi kommer att släppa försöka... avsnitten varannan vecka onsdagar. Det är nya mallen och det äh, kommer vara kommer vi återkomma när så att äh, eventuellt att vi kör in och specialavsnitt och det är något väldigt bråskande men generellt sett kommer vi få kommer ni få höra oss varannan vecka onsdagar. Ja, men det låter bra då. Uh, för er som har lyssnat uh, redaktionen säger av hörs nästa gång. Hej. Hej då. Hej.